Нього, вважає, пусткою віє домівка. Не прийшла сюди Оксана, не прийшла й друга вдовиця з літинецьких майданів, яка мала поставу королеви і начерно підсмалені брови отим карим Стяєвом, що спалахувало у її то святих, то гріховних очах. Ох, ці очі! Вона теж називала... Його дядьком і в гніві, коли він почав домагатися любощу, вліпила противне слівце «слиськокий». І на багатство його не ласиться жіноча врода. Навіть да, ти вдовольняйся тим, що крадькома вихопиш у лісах у тих поденщиць, у яких гріх не передбродив на каяття. Знову на рентгенах хмар зазміїлися блискавиті, їх мертвотно-блакитнавий оцвіт по саму стелю затопив хату, переніс магазаника і до страшної ночі в татарському броді, і до того далекого оманливого часу, коли він з весни 1918 року служив на Полтавщині в державній варті його світлості гетьмана Скоропадського, по-дурному надіючись тоді, що гетьман наріже вірним слугам земельки. Та Гитман не неначе злодій, но на ті потай залишив на предволяще своїх поплентачів, а сам утік на чужих ліба в Берлін. Сам фон Гінденбург шанував його маєтком, шанував і пенсією. А чи згадує, коли його світлість про своїх слуг, експедиторів, що відділяли мужицькі душі від тіла і на швидкруч збитими шибиницями шмарували петлі сірим солдатським милом. Коли що й було гарного з гетьмана, то це тільки форма. Короткі червоні кожушки та чорні смушеві шапки, на яких вітер метляв довгі червоні шлики. Він і досі іноді чує це маяння. Тільки тоді воно оксамитно шелестіло на плечах, а тепер при самій згадці Сичить мовгадина. Ох, ці петлі, нашмаровані сірим солдатським милом, Та витягнуті шиї під ними, Та між небом і землею молоді із вітром чуби. Щезніть, розлетіться на чотири вітри. Він же ніколи сам не війшов. До цього мав хист і ухідтя Колишній гласний губернської земської управи Оники і Безбородько, який пишався своїми дідичними маєтностями, знатним родом і сановитою поставою. За царя він мріяв про камергерські штани і всюди бив у бубон єдиної неділимої. У часи Центральної Ради Безворотько одразу перешерстився, і вже він державної творчості вважав федеративний устрій і відстоював дроблення України на самостійні краї за взірцем швейцарських кантонів, бо так легше йому самому було стати значним правителем. А коли Берлін зробив гетьманом України царського генерала Скоропадського, державобудівник Безбородько, не тямлячи себе від радості, що нарешті діждалися гетьманської корогви, булави і бунчука, Почав писати гетьманські закони на мужицьких спинах і вішати бунтарів. Смертовбивство за гетьмана – це не гріх, а честь, повчав цей виросток із старовинного пня. Єдине, що тоді не подобалося Безбородькові – це офіційний титул гетьмана. Для чого писати його світлість, коли маємо предковічне його ясновельможність? Таки вірно хтось укусив гетьманця. З такої парсуни кравець може викроїти будь-кого, навіть чорта. Чого це я про нього? І повів ключима, наче в них таврами вбивались вирла ярмаркового старця. Щезніть паскудні. На блясі нестерпно, як постріли, залопотіла перша дріб граду, але скоро він ущух. Бохмара подумала-подумала собі щось, та й понесла свої торби стороною, і в них стали вмирати громовиці. На подвір'я, шиплячи сохлим крилом, почав падати кульгавий ворон. Ось він торкнувся землі і боком-боком покривляв до жолобців, з яких їли кури.